Ухилів, опозиції, угрупувань і ніяк не могли впіймати тої жар птиці, що звалася генеральною лінією. Але знання студентські перевіряються тільки в кінці семестру, або так звані громадські лінії студента можна скупти щодня і щогодини. Вже за тиждень після обрання Мехна секретарем я опинився на засіданні парткому і не просто учасником, а жертвою. Стояло питання про моє самоуправство. Я зняв газету першого курсу, в якій студентка Леся Шепельєва, заклинаючись від захвату, описувала радісно піднесене купання студентами буряків у колгоспі. А на додачу ще й склала такого віршика. «Вечерами ситний ужин, пісні, танці, хоровод. Дві студентки пляшуть тут же. Восхищається народ» яке ви мали право знімати стінгазету, газету «Гримів Михну. Ця студентка розмальовує, яка радість для студента на буряках, а сама втекла звідти на присланій рідним батечком машині. Яке це має значення? Хто написав? Поет Твардовський теж не був рядовим солдатом, але це не завадило йому створити безсмертний образ Василя Тьоркіна. А найголовніше – Усуваючись від дискусії про способи творення літературних героїв, сказав я, найголовніше в тому, що я вважаю це писання нато ж отой віршик, просто блюзнірством. Ситний ужин, пісні, танці, хоровод, по всій Україні голод, вмирають люди, знов могили на нашій землі, а ми хороводимо? Який голод? Тихо спитав Михно. Це провокація. Тоді, як партія робить усе для подальшого розвитку нашого сільського господарства, коли ми вже за всіма показниками наближаємося до рівня передвоєнних років, ви нам тут підсовуєте ворожі ідеї щодо якогось голоду? Звідки це ви взяли? З газет? З радіопередач? З висловлювань керівників? З листів рідних мені людей, спокійно пояснив я. Люди вмирають з голоду, не ждучи повідомлень про це в газетах і не виконючуючи довідок у міліції. Це ворожа пропаганда. Може скажете, що і ви вмираєте з голоду, студенти сміян? Я не вмираю. В містах картки гарантують мінімум для прожиття. А в селі? Там ніяких гарантій. На трудодні в цьому році не дали ні зернини. «Вам доведеться дуже довго і наполегливо працювати над собою», – студент сміян. зітхнув михно і запропонував оголосити мені партійну догану. Прийнято одноголосно, і вже після фронтових поранень і нагород почалися нові поранення і нагороди, мов би, мирні чи що. Мабуть, щоб дошколити мені ще більше, Михно особисто дав указівку нашому партбюро організувати культпохід студентів агрофаку на п'єсу Вірти. Коли б не якийсь трофейний кінофільм, то студенти побіжать і без організовування. Але на нудну п'єсу, на яку ніхто не йде, та ще й п'єсу про хліб. Навіть Оксана відмовилася йти зі мною до театру, бо треба було відпрошуватися на роботі, щоб устигнути до початку вистави, а вистава, чи і варта була таких клопотів, судячи з її назви. Доля вже й не насміхалася, а знущалася з мене в театрі, і я опинився поряд з Лесою Шепелявою. Хто розподіляв квитки? Випадково так сталося? Чи хтось підладнав навмисне? Найпростіше було б підвестися і взагалі піти звідси, або хоч знайти собі інше місце. Та я прийшов занадто пізно. В залі вимкнули світло, пішла до гори завіса, відступу не було. Я ще раз повинен був стати жертвою цієї дівчини. «Микола, ви на мене не ображаєтесь?» – зашепотіла Леся. «За що б я мав на вас ображатись?» «Бо це я зробила так, щоб наші місця були поряд. Ви? Навіщо це вам знадобилось?» Я хотіла попросити у вас пробачення. За що? Ну, за той віршик. Дурниці. Справа не віршику. Вже починається вистава. Обіцяють, що сьогодні гратимуть Шабельська і Беркович. Давайте дивитися виставу. Коли хочете...